Get ready And now, the moment you've all been waiting for NXS Podcast Dobar i dobrodošli dragi slušalci na NXS Web Radio Podcast u još jednu našu novu epizodu, NXS Projector, Bila je kraća pauza, nismo imali nove epizode, ali evo nas ponovo sa našom novom uh, epizodom koji smo pripremili za vas, gdje smo pripremili nekoliko zanimljivih vesti iz sveta filma naravno i na kraju gledali smo još jedan novi film za vas. Naravno, toga, pre pre nego što krenemo, vredi da pomenemo, Ko je omogućio snimanje ove emisije? Website kakavifilm.com Krećemo odmah sa prvim vestima. Možda nam uskoro stiže novi Predator. Scenarista Shane Black najavio je snimanje nove verzije filma o nevidljivom grabljivcu iz Svemira. Shane Black, koji je igrao u Predatoru iz 1987. godine, inače je scenarista filmova Smrtonosno oružje, Dug poljubad za laku noć, Iron Man 3 i mnogih drugih, najavio je da će studio od Funny Century Fox snimiti novu verziju Predatora. U prvom filmu iz 1987. godine, ako se grupa elitnih specijalaca odlazi u Južnu Ameriku gdje bi trebalo da spasi grupu talaca. Ali tamo zatiče misteriozno, tehnološki veoma napredno bići svemira, koje ih lovi. Film je u narednim godinama dobio dva direktna nastavka, kao i određeni crossover, tako da da nazovemo film u kojim Predator se susreće sa Alienom. Još uvek nije tačno poznato ko će igrati sve u nove verziji filma, niti kada će imati bioskopsku premijeru, ali sigurno još godinu do dve dana neće. Prelazimo na našu sledeću zanimljivost, Uskoro nam stiže i treći deo e, Plaćenika, e, pre neki dan je izašao najnoviji trailer u kome svakako saznajemo da je Plaćenike zapravo osnovao, Mel Gibson koji glomi glavnog negativca u ovoj trećem delu. Gledamo takođe i neka nova e, imena, nove glomice koji su se priključili ekipi i naravno saznajemo da će ovo biti ujedno i poslednja misija Plaćenika. Pre 4 godine počela je plaćenička saga, tako da nazovemo napakovan na svim praktično akcionim herojima koje smo gledali i uz koje smo odrastali. Sada obogaćeni sa novim, novom ekipom, također poznatih Paca, otkrivamo nove detalje. o Oni na samom početku u tom trejleru koji smo gledali, producenti nas pozivaju da se pridružimo u poslednjoj avanturi plaćanika, tako da svakako savjetujemo da pogledate ukoliko vas naravno ovakav film zanima e, napakovan akcijom koje gleda prva dva filma, verovatno će gledati i ovaj treći, svakako ostavit link u opisu ali moramo slobodno reći da uz ekipu koja je već bila do sada Sirrese Stallone, Jason Statenam, Jet Li sada su e, Doof Lundgren, naravno sada su se pridružili Antonio Banderas, Wesley Snipes, Norman Mel Gibson, Harrison Ford, Leonardo Toussou, tu je i Schwarzenegger, njega ne zaboravimo i još nekoliko imena nećemo sve otkrivati. Tako da gledajte trailer a i kažem ko voli ovakav tip filmova ili je već gledao ova prva dva filma, gledaće i ovaj sigurna prelazimo dalje. Na naš, naš sljedeću vest, a to je objavljenje, o stvari ne bismo rekli objavljeno je, ali procurela je informacija da kao drogo će glomiti Aquamana. Glumac Jason Momoa, vjerojatno poznat široj javnosti, po ulozi vođe dotraka u seriji igre Prestola, igraće u filmu Batman protiv Supermena koji stiže. Zvezda serije igra predstola igraće Aquamana u novom e, firmu o super herojima Momoa će igrati u osvarenju Zeka Snydera zajedno sa Benom Affleckom, Henryjem Cavillom Gal Gadom Jason Eisenbergom Jeremy Ironsom i Holly Hunter Iako studio Warner Bros. zvanično nisu želili da komentaruju što niti otkrivaju koga će igrati ovaj glumac izvori bliski studiju otkrivaju da će u pitanju biti Aquaman, ostaje nam da sačekamo i da vidimo. I posljednja vez koju smo vam pripremili, a to je ukoliko niste znali, transformersi su stigli u naše bioskope, pa trebalo bi da budu posljednji. Četvrti deo, doba izumiranja, a zvezda ovogodišnjeg exit festivala Skrillex je zadužen za muziku u najnovijem nastavku ovog filma. Skrileks je u razgovoru za magazin Billboard također izjavio da radi na zvuku za film koji je stigao u domaći bioskope, Transformers, uz komentar da će biti najluđi Skrileks zvuči koje je ikada pravio. Također on je dobio ponudu za još nekoliko filmskih projekata, najavio je da radi i na novim numerama sa svojim prijateljem DJ Diplom. Tako da nam ostaje da odgledamo film i da vidimo šta je to Skrileks uradio i da li ta muzika zaista Toliko dobro znamo da muzika iz prethodnih delova je veoma dobra bar po mom skromnom mišljenju, ali vidjećemo. I dolazimo do našeg drugog i poslednjeg dela emisije, a to je film gledali smo za vas. Oga puta za vas smo gledali film Kapetan Amerika Zimski vojnik. Kao i u eri pre prvog filma osvetnici Marvel studio je u situaciji da treba da napravi filmove za svakog od superheroja koji treba da se pojave u nastavku spominutog bioskopskog hita. Ideja je u suštini jednostavna, na svakog superheroja moraju da direktno ili indirektno posljedice događaja iz Njorka. Na ostavu toga, svaki od likova treba da raste kroz zasebnu priču i da donese svežu filozofiju u već najavljeni drugi deo. Već smo bili svedoci da Marvel meša karte i da je treći deo Iron man zauzeo mračenije viđenje Tonya Starka, sličnoj onom koji isto imeni Strip obrađivao 80. ih godina. A na sličan način, veoma loš, prvi deo sage o Kapitanu u Americi zamenjen je detektivskom pričom, punom zavere i intriga. Stiče s utisak da je najznenezamljivijem liku Marvel univerzumu baš ovo i trebalo. Ovo ostvarenje koje prikazuje kapitana Steve Rogerson kog je ovog puta glomi Chris Evans, kako još uvek pokušava da se prilagodi modernom svetu, a pored njega pojavljuju se već poznati likovi kao što su Crna Udovica, koji igra naravno Scarlett Johansson, Nick Fury, koga igra uvek odlični Samuel L. Jackson, kao i novi lik Aleksandar Pierce, koja glomi Robert Redsworth, i naravno Falcon Anthony Mackie, koja glomi Anthony Mackie. Posle akcije spašavanja tauca sa otetog Shield broda, Kapetan Amerika je upoznat sa projektom koji će špionirati građana. Cilj ovog projekta je da predvidi ko će počiniti zločin pre nego što se isti izvrši i da tu osobu eliminiše. Međutim, Šild je korumpiran i sloboda građanu svetu tu pitanju i samo kapetan može da se suoči sa reinkarnacijom neprijatelja iz svog doba. Ovo stvarenje ostavlja ukus detektivskih drama i 70. godina prošlog veka, što je očigledno i bio cilj braće Rusom koji su režirali ovaj film. Iznađujući okretiv priči će vas ostaviti na momente zbunjenim, ali na kraju funkcionišu sasvim lepo. Iako ovo nije prvi superherojski film koji u sebi obrađuje Orvelovsku ideju u špijonskoj državi, ova premisa se jako lepo uklapa u suprotnost celokupnoj ideologiji glavnog lika. Izgleda je borac iz drugog svetskog rata koji pokušava da svati etiku modernog sveta, koja je na vroman zanimljiv način prezentovana. Najbolji izbor je predspetivanje ideja slobode i sigurnosti, to jest koliko su ljudi spremni da se žrtvuju jedno za drugog. Možda najveća mana ove priče je lik o kome se ovaj film zove, Zimski vojnik. To jest plaćenik, koga tumači Sebastian Stan sa metalnom rukom, porad toga što ima određeni značaj za kapetana, nema praktično nikakav utjece na radnju filma. Njegova priča opšte nema dodjera s etičkim predspetivanjem na koji se fabula i oslaje. Ono što deli ovaj film od akcijenog klasika je to što akcije ima previše, a njen kvalitet varira. Bar pola sata akcije bi moglo da bude modifikovano, eventualno izbačeno iz filma, a da se pri tome ne izgubi na napetosti i brzini. Dragulji akcije, kao na primer scena automobilske jurnjeve na samom početku, koja je jedna od najboljih akcijom scena u Marvelovim filmovima, kao i fantastična koreografija u borbenim scenama na ulicama, sa su razdvojeni bespotrebnim scenama eksplozija, lošeg pesničenja i prepun pandan američkog patriotizma što smo morali da primetimo. Takođe kompjuterski urađena scene na nebu sa falkonom prosto uzimaju dah i opravdavaju zašto je ovaj film snimljen u 3D tehnologiji. Budući da glumci su već upoznati svojim likovima, igraju ih već neko vreme, može se reći da i dalje rade svoj posao. Odlično, Robert Sretvo se savršeno uklopio u svoju ulogu i estetiku svog lika. Scarlett Johansson je dobila ovaj put malo veći prostor, ali krutost jednog lika joj nije dozvoljila da je skoristi tu priliku. Najveći problem, glume su možda sami dijalozi. Pisci su se izuzetno trudili da budu duhoviti, tako da se svaka konveracija završava sa nekom kliše doskočicom. Što ume da bude jako naporno i primoraće da na zavidan broj kolutanja očima tako da se izrazimo. Captain Amerika je mnogo bolji film od svog prethodnika i verovatno jedan od boljih Marvelovih filmova. Čini se da sve ono što nije uspešno realizovano u trećem dijelu Iron man uspešno je realizovano u ovom ostvarenju. Braća Russo, bocivanjem elementa, trelara i drame nisu proširili Nisu e, proširili granice superherojskog filma Ali su i svakako predefinisali U svakom slučaju, ko voli ovakav tip filma Ili ako ste gledali prethodni deo Volite ovakve akcijone filmove Svakako savjetujemo da pogledate ovaj film To bi ujedno bila i poslednja informacija Koju smo pripremili za vas U ovoj našoj, današnjoj Pa možemo slovno reći kraćoj epizodi NXS Projektora Moje ime Nenad Hvala što ste bili sa nama, naravno, možete postaviti i naš sajit za sve dodatne informacije, www.enxistradio.com i naravno za sve ostale epizode, ako ste propustili, koje se nalaze tamo. A do nekog sljedećeg susjeta, budite dobro zdravo, veliki pozdrav i čao, čao, čao! N X S podcast